Bismillahirrahmanirrahim <misterius> Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu <Without> ve salamu ala işrafil anbiya ve musallim Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi acma'in Rabbi şirahli sadri ve yasirli amri Vahilul uqtata minlisani yafqahu qawli Amma ba'd Muhterem Müslüman kardeşlerim Hemşeqicimizzi Allah'ın salamiyle salam vayram Ve Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa siz çağırıram. Xüsusən Ramazanın axır 10 günündə çalışın, ibadətinizi çoxaldasınız və imanınızın nə qədər artdığını, təqvanızın necə olduğunu görəcəksiniz. Sonuncu, 10 gündə olan mövzular da həqiqətən sizin təqvanıza, imanınıza təsir edəcək. Dünən 7-ci fəsildə, yəni 7-ci başlıqda qaldıq. Peyğəmbər s.ə.v Məsih-i Dəcəli vəsv edir. Deyir ki, Dəcəl haqqında, yəni məsih haqqında elə bir şey deyəcəm sizə ki, məndən əvvəl heç bir Peyğəmbər qövmünə bunu deməkdir. O gəldiyi zaman onun yanında cənnət və cəhənnəm olacaq. Cənnəti, cəhənnəm, cəhənnəmi isə cənnət olacaq. Yəni, zənn edib, cənnətinə daxil olan, daxil olduqdan sonra görəcək ki, artıb cəhənnəmə düşb. Çünki etiqat edəcək ki, Məsid Əccəl onun Rəbbidir. Və sevincək, cənnətə daxil olacaq. Daxil ondan sonra görəcək ki, cəhənnəm. Mümin isə, əzab əziyyətə məruz qalaraq cəhənnəmə girsə də, onun cəhənnəminə girdikdən sonra görəcək ki, həqiqətdə onun üçün orad cənnətdir. Bəzi rəvayətlər var ki, deyir, əgər siz onun cəhənnəminə biraz az başınızı biraz görərsiniz ki, içəri necə səhərindir, əni cənnətdir. Yalnız zahirdən o insanları ağladacaq, qorxudacaq. Sonra Məsih Dəccəlin, Əbu Üməm radiyallarına deyir ki, o deyəcək ki, mən peyğəmbərəm. Bu barədə gələn rəvayət, baxmayaraq ki, zəifdir. Rəvayət Əhməd ibn Həmbəlidən gəlir. Zəifdir. Lakin başqa rəvayətlər onu qüvvətləndirir və onun peyğəmbərli iddiası etməsini təsdiqləyir. Deyir ki, peyğəmbər s.a.v. Əsidəcəl kimi məndən sonra 30-a yaxın yalancı peyəmbərlər olacaq. Bura vəyət həmən bu səhabənin radiyallahu anh dediyini təsdiqləyir. Həmçinin <coughs> başqa bir hədisdə də deyir, qiyamətə yaxın Yəni, qiyamətə qədər, əndən sonra 30-da yaxın yalancı özlərini Peyğəmbər adlandıranlar olacaq və onlar deyəcəklər ki, mən Peyğəmbərəm, mən Peyğəmbərəm. Bu cür iddialar edəcək. Və bu hər iki hədis həmən Əbu Məmrədiyəllərinin dediyini təsdiqləyir, lakin hər hədisdə yəni, zəiflik var. 9-cu Allahı görməməyinə dəlildir. Şey Məsihi Dəccal Allahlığı iddiası edəcək. Peyğəmbər salsəlam da deyir ki, ölənə qədər siz Rəbbinizi görməyəcəksiniz. Allah subhanu və təala də Quran-ı Kərimdə Musa əleyhissələmə deyir ki, sən məni görməyəcəksən. Qiyamətə qədər. Qiyamətə künişə. Bəli, bütün ümmətlər öz Rəbbini görəcəklər. Hədistə deyir ki, Təəllə mənəhulən yərə hədum minkum Rabbəh və zəvə cəllə hətta yəmud. Bilin ki, öylənə qədər sizdən heç biriniz öz Rəbbini görməyəcək. Onuncu, əvvəlki rəvayətlərdə gəlib, ki, Məsid Əcəl tək göz olacaq. Və bunun tək göz olmasını mən bir rəvayət gətirdim. Lakin, tək göz olması barədə aşağıdakı sahabələr aşağıdakı sahabələrdən rəvayət gəlib və bu mütəvatir adlanır yəni çox yollarla təsdiq olunub ki Məsid Əcəl təkdir bizim Rabbimiz isə tək, e, Məsid Əcəl tək gözdür bizim Rabbimiz isə tək göz deyil deməli Abdullah ibn Omar Ənəsi ibn-i Məliq, Aişə Ümmü Sələmə, ibn-i Nəbi Vəqqaz Abu Sayyid ibn Cəbir ibn Abdullah Əbadə ibn-i Əsmə binti Yezid bunların İbn-Əfaz və s.ə. onlardan gələn rəvayətlər təsdiq edir ki həqiqətən məsidəcə təkqüz olacaq sanki bir gözlə məhz sürtülüb bir gözlə olacaq və bununla siz tanıyacaqsınız, biləcəksiniz ki o Allah deyil bu bizim kimi insandır, lakin çox əzəmətli insan olur 11-ci onun alında gözlərinin arasında, iki gözlərinin arasında kafir sözü yazılmacaq. Üç ərif. Kəf, Fə, Birdara. Kafir. Bu kafir sözünü ərəb dilini bilməyən, və ki, olan şəxs oxuya biləcək. Ərəb dilini bilən, amma kafir olan şəxs oxuya bilməyəcək. Və əmə, Hədisin məhzə ondan ibarətdir ki, müəminlər bunu oxuyacaq. İstər ərəb olsun, istər qeyri-ərəb olsun. Bu da dəlildir ki, ərəb, qeyri-ərəb belə söhbət, minnətçili söhbət aparmaq olmaz. Və həmsinin kafir olan istər ərəb olsun, istər qeyri-ərəb onu oxuya bilməyəcək. Hikmət nədir? Hikmət ondadır. ondan ibarətdir ki, oxuyub, müəminlər ondan çəkinsin. Kafirlər isə onu görməsinlər və onun dalı zəng Onların gözləri bağlıdır. Allah xan onların gözlərini pərdə çək. Onlar necə haqqı görmürlər, batili də elə görməyəcəklər. Elə zənn edəcəklər ki, o batildir, elə onların rəbbidir. Bu hədisdə bu həqiqət hədis barəsində öv danışmışdı, lakin bundan başqa bu hədisi aşağıdakı səhabələr rivayet edib. Hənəsinin maliki Ayşe, Abdullah ibn Umar, Huzeyfe ibn el-Yeman. Və səhələri səhələ 12-ci, müəmin hər bir müəminin oxuyub-oxunulması barəsində deyil. dedim ki, hər bir müəmin oxuyacaq kafir sözünə. 13-cü isə yenə təkrar edirə bu Umayəm radiyallarına o, ki, onun yanında olan cənnət və cəhənnəm böyük fitnə olacaq. Doğrudan da böyük fitnə olacaq aldadıcı fitnə olacaq. Zahirdən adamı elə gələcək ki, doğrudan da elə cənnət və cəhənnəmdir. 14-cü On kim onu gördüyü zaman, cənnət və cəhənnəmini gördüyü zaman, o fitnədən qurtarsın deyə Kəhv surəsinin əvvəlini oxusun. Əvvəl, əvvəlki ayələrinin. İlk ayələrinin. <coughs> <coughs> Bir maraqlı hədisdə gətirib şeyx, ki, o, yəni, baxmayaraq ki, hədis səhiqdir, bu vaxta qədər gələn hədislər, yəni, rast gəldiyimiz hədislər hamısı ona dəlalət edirdi ki, o, yalnız Məkkə ilə Mədiniyəyə daxil ola bilmir. Ama şeyx hədis gətirib ki, Məsid-il Aqsaya da daxil ola bilmir. Düzdür, çünki Məsid-il Aqsanın qapısı asıldıqda o, İsa aleyhissalamı görür, daxil olunur, qaçır. Ondan əvvəl də daxil olub-olmayıb, Allah bilir. Şüxət hədis gətirir ki, daxil olmayacaq. Bir də Tur dağın. Müsləlmanlar qalxır Tur dağına. Onu mühasirə alır. məsəl İndi o hədis də gələcək. Bu mühasirədə onlar Allahdan nə istəyir? Allah onlara üç şey, diyarına bıraxır ki, üç şeydən birini seçin. Yani onlara əzab yöndərək, yerinə yeksən edək. Ya sizin sibaqla, sizin əlinizlə ona qalib edək. Gələcək və 15-ci o cəhənnəmin necə ki, İbrahim ə.səlam kimi od İbrahim ə.səlamı təsir etmədiyi, onun üçün salamat, soyuq oldu. Eləcə də bu cəhənnəm. Həmən ora düşən insanlara təsir olmayacaq, yandırmayacaq. Lakin, Şeyh Albani deyir, buna ait heç bir hədis yoxdur. Təsdiq edən heç bir hədis yoxdur. 16-cısı, <coughs> yenə onun fitnələrindən, yəni aldatması. Ondan ibarətdir ki, deyəcək bir nəfərə, hər hansı bir insana, Müəmi, ya kafir necək istəyirsən sənə atananı dirilin və onlar şəhadət gətirsinlər ki mən sənin Rəbbinəm sən də şəhadət gətirəsin ki mən sənin Rəbbinəm deyəcək bəli və dirildəcək atanasını dirildəcək necə iki şeytan on atanasının simasında gəlib duracaq onun qarşısında və deyəcək bəli ey, və Bu bizim Rəbbimizdir. Buna tabi ol. Buna aiddə hədis gətirir Abbani rəhiməllullah. Əsmə bint Yezid ilə Sariyədən deyir ki, Rəsullahi səlləm sahabələrin yanına gəldi və dəccəl haqqında onlara məlumat verdi. Və bu məlumat verdikdə həmən bu hədisi danışır. Deyir ki, gələcək, deyəcək istəyirsən sənə atanlarını dirilin. Və cür onu aldadıb yoldan çıxarır. Və iman gətirir. İman gətirir ki, bəli, sən mənim Rabbim Oradan dəhşətli bir fitnə olacaq. Atanan gözün qabağında görəsən, sağ və sənə desin ki, bu sənin Rabbində onu ibadət et. Heç-keç olmasın ki, o fitnədən canını qurtara bilər. Sonra Peyğambar Salasəlləm bunu danışandan sonra çıxır, dəstəmaz alır, səsini qaldırır, ə e, görək bir təstə cemaətinin səsinə qaldırıb danışır. Rasulullah sallallahu əleyhi gəlir, deyir ki: "Bəs səsinizi qaldırmayın." <coughs> Deyirlər: "Ya Resulullah, bizə bir nəsihət et. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm məsələ-i verir. Məsələ-i haqqında xəbər verir və bu zaman Əsmə Rəqallahın, deyir ki, ya Rasulullah, sən bizim yanınızda olmasan biz nə edəcəyik? Necə onun fitnəsindən qorunacaq? O dün dəhşətli fitnəsi olacaq. Deyir əgər mən sizin yanınızda olsam, mən sizi qoruyacam. Qarxayn olun. Mən olmasam, mənim vəfat etdikdən sonra olsa, bu da dəlilliydi ki, peqamda arsatın vəfat edəcək, Allah deyir ki, əbədi yaşasın. Məndən sonra olsa, Allah sizə kifayət edəcək. Bu o deməkdir ki, Allah ölməz, əbədi, əzəli, xaliqdir. Hər şeyi yalnız ondan istəmək lazımdır. O məxluqat ki, özünün kiməsə ehtiyacı var. O məxluqat ki, özünün Allah'a ehtiyacı var. Ondan heç nə istəməyə dəyməz. 17-ci, yenə onun fitnəsindən bu olacaq ki, öldürəcək bir şəxsi. Sonra dirildəcək. Bunu görənlərin bəziləri iman gətirəcək, lakin o şəxs bu şəxsi divət sonra o ki deyəcək ki, indi daha da imanım artdı ki, sən həmin məscidə gələcəksən ki, peyğəmbər sallalləm sənin haqqında bizə xəbər vermişdi. Bunu dedikdən sonra artıq ikinci dəfə ona daha heç nə edə bilmirəm. Öldürə bilmirəm. Peyğəmbər sallalləm deyir ki, Məsih-i Dəccəl Mədinəyə daxil ola bilmir. Mələklər ona ümkan vermir, mani olur ki Mədinəyə daxil olsun. Dayanır Mədinəyə qırağında və münafiqlər, müşlüklər, kafirlər onun yanına çıxır. Özləri. o zaman bir müəmmin şəxs özü gəlir onun yanına. Gəlir, deyir ki, şəhadət edirəm ki, sən Peyğəmbərimizin bizə xəbər verdiyi məsih Məsəhid Əcəl deyir ki, istəyirsiniz, bu cəmatə müraciət edir, istəyirsiniz bunu öldürün, sonra dirildim. Ondan sonra şəkk edəcəksiniz ki, mən Məsəhid Əcəl, e, sizin Rəbbinizəm. Hə? Deyirlər, yox, şəkk etməyəcəyik. Öldür, diril, baxa necə edəcəksən. Öldürür, iki yerə bölür. Sonra təzdən dirildir. Yəni, bunların gözlərini görsənir. Həqiqətdə onu öldürüb, dirilmir. Sonra, bu gənc deyir ki, mən taha da imanım artdı ki, sən həmən Məsih Dəccəlsən, Peyğəmbər s.a.sələmin bizə xəbər verdiyi Məsih ondan sonra artıq onu öldürə bilmir <coughs> və keçən dəfə dedim ki, onun boyuna ya misdir, ya cümüşdir ya polatdır, nədənsə Allah spontanə, maniyə yaradır ikinci dəfə onu öldürə bilmir Əbul Saq deyir ki, güya Həmən o şəxs, onun yanına çıxan şəxs Xıdır Aleyhisselamdır. Amma bu zəif rəva etdi. Çünki Xıdır Aleyhisselam artıq ölüb gedib. Heç bir insan bu dünyada sal qalmaydı. Bərzaqda yaşaya bilər İsa Aleyhisselam kimi, Peyğəmbər Sələm şəhidlər və s. Amma bu dünyada 100 ildən, 150 il olsun, ondan artıq heç-kes yaşamır. Bu barədə Peyğəmbər Sələmin hədisləri var 18-ci başlıqda deyir ki, hətta o şəxsi müşar ilə iki yerə bölür müşar ilə iki yerə bölür və cəmaata müradiyyət edir ki, bax, bu mənim qulumdur indi bu dəqiqə mən onu dirildəcəm sonra o deyəcək ki mənlə başqa onun rəbbi yoxdur dirildikdən sonra deyir ki, ey bədbəxt mən o şəxs deyir, ay murdar Məsih dəcələ deyir Sən deyir, mənim Rəbbim deyisin, mənim Rəbbim Allahdır İkinci dəfə öldürmək istədikdə Artıq öldürə bilmir Və ondan sonra da Heç kəsi yolundan azdıra bilmir Axırıncı fitnəsi onun yolu. Bu olur Bu barədə də hədislər çoxdur Əvvəki hədislər Nəvvəsi bin Səman və s. Radiyalarının hədisləri Və ardızıl 20, 21, 22-ci fəs 22 fəsilləri bu barədə də əvvəlki hədislərdə danışıb. <coughs> Necə ki, əmr edəcək göy, yağış indirəcək yer, növvə-növ bitkilər, meyvələr çıxardacaq. Bunlar hamısı möcüzədir insanlar üçün. Amma onları edən Allahdır. Məsid yox. Allah edin onu. Məsid ədcəli, üçün gəndərdir. Görsün, kim inanacaq, kim inkar edəcək. Həmçinin kimlər ki, iman gətirir, onların malqarası edir otluyur, südlə dolu, tox özləri qayıdıb gəlir yerlərini yanına. Ancaq kimlər ki, iman gətirmir, onların malqarası yavaş-yavaş acından qırılır. Özləri də xəstələnir, bəla gəlir onlara. Bu hamısı məhsidəcəlin fitnəsi olur. Göstərsim ki, əqiqətən məhsidin Sonra İsa aleyhissalam gəlir Məalizə edir Baladan qutarır 22-ci Cəhsə sənin hədisidir e, Dünən o gün Də deyim Təmiq İbn-i Əvsiddərinin indi, inşallah barədə danışacam Səhir Müslümdür hədis Və bir maraqlı rəvaət də var ki Məsih dəcəl gəlir Mədiniyə, yaxınlaşır. Mədiniyə daxil ola bilmir. Lakin Uhud dağının üstünə qalxır. Uhud dağının üstünə qalxır və baxır Mədini şəhərinə. Ətrafındakılara da müraciət edir, deyir ki, baxın. Uzaqda görürsünüz o, ax ağ, qəsiri. Ax bir, ağ, başqa rəng yox. Ax mərmərdəndir bu deyil bu oralara. Qarğa səni görürsüz? Əhmədin məscididir. Yəni Peyğəmbər sallalləhi əleyhi və səlləmə məscidi. Bütün başdan axıra ağ mərmərdəndir. Bucaqdan baxanda elə ağ görünür. Doğrudanla. Bu hadisə Fahəd ibn Ənbal rivayet edib. Bu üç bundan qabaq. Və Peyğəmbər sallalləhi Rabayət edib, Peyğəmbər s.ə.v 14 əsrbından qabaq Rabayət edib. Haradan bilirdi ki, ağ olacaq, ağ rəyində qəsir olacaq, da qəsir olacaq. Həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v qadağan etmişdi məsidləri bəzəməyi, əzəmətləşdirməyi. Lakin qiyamətin alamətidir deyə ümumitlə baş verməlidir. Peyğəmbər s.ə.v xəbər veribsə, o olmalıdır, onun qarşısını heç kəs ala bilməsin. <coughs> 25-ci <coughs> Mədinənin titrəməsi Mədinənin titrəməsi ilə münafiqlər, müşriqlər əsid dəcəlin yanına çıxacaq Bu qarədə dəşək 3 dənə hədis gətirib Ənəsi bin Məli ibn Əbdulla, bir də Məhcən Ədiyəllahan Hümmun ki, gələcək Mədinənin qırağında dayanacaq əmədinədəki müşriqlər, münafiqlər onun yanına özləri çıxacaq onun fitnəsinə özləri çıxacaq. <coughs> Müsəlmanlardan biri deyir ki, ey müsəlmanlar, bu Allahın düşmənidir. Hara gedirsiniz? Lakin ona sözlərinə məhəl qoymayacaqlar. Yenə çıxıb gedəcəklər. Də, hətta qadınlar, yəni kişilər öz qadınlarını evdə bağlayacaq ki, onun yanına çıxmasınlar, getməsinlər. Amma yenə onlar onun fitnəsindən uyub gedəcəklər. Eçə min, yetmiş min bir rəvayətə gəlib. Yahudi, middən ona tabı olacaq. Hə, bunlar hamısı doğrudan da böyük fitnə olacaq. Yerdə qalan müsəlmanlar, başqa yerdə olan müsəlmanlar e, gözləyirlər ki, İsa Aleyhisselam gəlsin. Gəlsin və onlara kömək olsun. Həqiqətən əksər insanlar məsəlidəcəlin ardıcaq gedir, onun fitnəsindən uyur. İsa a.s. gəldikdə soruşurlar ki, sən kimsən? Ey Allahın qulu. Görürlər ki, başqa qeyri və adi bir insandır. Deyir, Allahın qulu, elçisi, ruhu, en ruhunla kəlməsi ol deməklə olub. İsa bini Məryəmə. Məryəm oğlu İsa ya. Və deyir, seçin üç şeydən birini. Ya Allah s.ə.v. Allah Məsibdə Cəlvanın əskərlərlə, yəni tərəftarlarına göydən bir əzab indirsin. Yə onları yerlə yeksən iləsin, yə da sizin silahınızla ona qalib gəlsin. Üçündən birini sesin, hansını istəyirsiniz. Fikir verir, müsəlmanlar o vaxt da yəni öz kişi kimi olduqlarını göstərirlər. İstəmirlər, asanlıqla Allah-ta Allah göydən əzab göndərsin və onunla da hər şey bitsin və yaxud yerlə yeksən iləsin onları. İstilirlər ki, kimi vuruşub özləri onu nəhv edəsinlər. Və üçüncüsünü seçirlər şey silahımızla onlara qalib gələk. Allah s.ə.q. Kömək edir və silahla onlara qalib gəlirlər. <coughs> və burada deyir ki, müşriklər, kafirlər onun tərəftarları qılıncı götürüb vuruşmaq istəyir, əllərə əsir. Vuruşa bilmirlər. Allah s.ə.q. qəlblərinə qorxu saldırlarım. Həqiqətən də bu, belə olacaq, inşallah. <coughs> Nisa aleyhissalam da, Məsih dəcəli öldürür. Bununla da onun fitnəsi bitir. Lakin onun fitnəsindən sonra gəlir Yacüz Məhzuzun fitnəsi. Ədis Səhi-Müslümdədir, sonuncu diqdə, fitnə kitabında 7312-ci ədisdir. Peyğambar s.a.v. Bir dəfə cəmatı yığır məhsidə, namaz qılır, sonra deyir ki, ey, səhab elərim, gülə-gülə deyir, imbərə qalxır, gülə-gülə deyir ki, səhab elərim, bura ona görə yığmamışam ki, yəni, toplamamışam, cəmi etməmişam ki, sizin nə eləsə qorxudum, yəni nədənsə çəkindirim, Nə eləsə mücdəliyin? Mən yalnız yalnız ona görə yığmışam ki, Təmim İbni Həusud Dərinin vaxtı ikən nəsrani olub, sonra müsəlman olan bu səhabənin mənə rəvayət etdiyi hadisəni, hədisi sizə danışım. O hədis ki, onun barəsində, o hadisə ki, onun barəsində mən sizə xəbər vermişdim. Və onun da bu gətirdiyi rəvayət həmən dediklərimi təsdiqləyir və rəvayət edir Təmin İbn-i Dərinin rəvayətini o deyir ki əsəhabə e, biz 30 nəfər kişi ilə ənizə çıxmışdıq ədənizdə fırtına təqatun başladı, dalğalar bizi aparıb çıxartdı bir adaya Adaya gəlib çatdıqda, düşüb yəminin ön tərəfində oturub, fikirləşirdi ki, nə idək? Bu zaman bir heyvan bizə yaxınlaşdı. Çox tüklü olmasından arxası qabağı bilinmirdi. Hədindən artıq çox tüklü idi. Soruşduq ki, sən kimsən? Dedim, mən cəssəsəyim. Cəhsəl səni heç kəs şərh etməyib. Yəni, bu vaxta qədər onun şərhinə rast gəlməmişəm. Nəvabi də şərh etməyib. Cəhsəl heyvanın növüdür, yoxsa onun adı idi. Allah edir. Deyil cəhsəl mənimlə mağaraya, bir nəfər orada sizi görmək istəyir. O şəxsə vəzif etdikdən sonra Deyil, biz elə zənn etdikdir, bu mağaradakı olan şəxs şeytandır, onun vəsbinlədir. Dərhal onunla bərabər getdiyik həmən yerə, dediyi yerə. Gəlib satdıqda gördük ki, əzəmətli bir məxluqdur, insandır, əlləri boynuna və ayaqların arasına keçirilmiş vəziyyətdə zəncirlənib zəncirlənib və elə də qalıb bizi görən kimi soruşdu ki, haradan gəlirsiniz? biz də bütün başımıza gələn əhvalatı danışdıq amca necə var? Əvvəlcədən danışırlar ta yanına gələnə qədər deyir ki mənim sizə bir neçə sualım var O suallarıma cavab ver, verir Mənə deyin görək Meysən deyilən yerdə Xurma ağazları var verir Biz dedik ki, bəli Verir, özə çox Sonra Tabariya adında göl Haqqında soruşdu, dedi ki O Tabariya adlı göldə Su var, su amələ gəlib orada Biz dedik ki, bəli Əmələ gəlib <coughs> Sonra Zular adlı Bulaqdan Su gəlir Orada su əmələ gəlib, su çıxır oradan Biz dedik, bəli Su çıxır <coughs> Onun suyundan Bütün kəndlər, cəmaat istifadə edir dedi bəli, istifadə edir Sonra Yazıb oxumağı Bazarmayan Peyğəmbər çıxıb Biz dedik, bəli, çıxıb Məkkədə çıxıb, Yəsirib şəhərinə Mək Mədinənin keçmiş adıdır Yəsirib şəhərinə gəlib Deyir, onun halı necədir? Müharibə edir, düşlüklərlə Deyir, bəli, biz dedik, bəli, ərəblərlə müharibə edir Və çox vaxt qayıb gəlir, tərəftarları da artır Həmən o mağarada olan zəncərlənmiş şəxs Deyir ki, siz mənə nə var, hamsını necə var ilə danışdırız və sizə məsləhət ki, ona itaat edəsiniz. O sizin üçün xeyli olar mənim, Peyğəmbər sallı səlləmə. mən sizə indi özüm barəndə xəbər verim ki, mən kiməm? Bilin, Bilin ki, mən məsihi dəccələm və az qalıb mənim çıxmaqma. Yəni, bu zəncirdən qurtarmağımı az qalmır. Sondan bu zəncirdən qurtardıqdan sonra 40 gecədə bütün dünyanı gəzib dolaşacağım. 40 gecədə. Məkkə ilə, Məkkə, ilə, Məkkə ilə Tayibədən başqa. Peyğəmbər s.ə.v.də əlindəki həsa ilə üç dəfə vurur, deyir ki, bura Tayibədir, bura Tayibədir, bura Tayibədir. Yəni, məqliyyəni qəst edir. Tayibə gözəl deməkdir. Tayib sözündən. <coughs> Bəzi rəvayətlər gəlib ki, Peyğəqəmbər s.ə.v e, İbn-i Sayyad adlı bir sahabəni İbn-i Sayyad adlı bir sahabəni vəsv edir və sahabələr eləzəni nedir ki, bu Məsih dədcəldir. Hətta onlar rədiyətlər. Deyir ki, ya Rasulullah, izin ver, mən onu öldürüm. Sən Peyğambar s.ə.vənin cavabına vaxt. Deyir ki, əgər o, Peyğambar s.ə.vənin özü də qəti bir fikir demir ki, həqiqətən bu Məsid ədcəldir. Şübhəli bir söz vəzif edir onu ki, ola bilər ki, Məsid ədcəldir olsun. Amma qəti demir, Allah tərəfindən ona heç bir vəhi gəlmir bu barədə. Ona görə görə nə deyir, deyir ki, Əgər həqiqət onu məsih dədcəldirsə, sən onu öldürə bilməyəcəksən. Niyə? Çünki onu isə aləyə sağım öldürməndir. Əgər məsih dədcəldir deyilsə, onu öldürməyinin heç bir xeyri yoxdur. Artıq günah niyə qazanırsan, sahabəni öldürürsən? İbn-i Sayyad da çox belə qorxun süsvəti var idi. Doğrudan da ona baxanda sahabilər qorxurdular ki, bəlkə e, doğrudan da Məsih Dəccəl budur. Lakin görə nə dəlillər gətirir? Deyir, <gülüyor> Məsih Dəccəl Mədinəni Məkkəyə girə bilməz, əmma mən girmişəm. Məsih uşağı övladı olmayacaq, ancaq mənim övladım var. Məsih müsəlman namaz qılan deyil, mən namaz qıram. Sahabəyə cihadda iştirak edirəm. Lakin sahabilər deyir ki, cihadların birində bu yox olur xərə Allah bilir ona görə də malimlər ixtilaf edir bir qismidir ki, odur məsid əccə orada yox olub, qiyamət günü gələcək bir qismi dədir, yox bu Təmim İbn-i Avzid-lərinin olan məsid əccəldir mağarada ki və o mağarada ikən onlara görsənəyib sonra qeyb olub, qiyamət günü Allah da onu göndərəcək radikdə, yəni daha doğru rəy budur ki, həqiqətən mağarada olan şəxsdir. Çünki Məziyyid Əccəl çox əzəmətli, böyük bir maxtıq olacaq. İnsanlara Allah tərəfindən göndəriləcək. Amma bu, doğulub insan tərəfindən. Oğulları da var. Buna görə də daha doğrusu 2-ci rəngdir. Allah s.ə.vələ bizi onun şərimdən qorusun. Orada küşdə Kicam ve Kabaşşıqlaâu arşispe sol Nuillahi Ar-Rağman Ve Elhamdülillahi Rabbül alemin Eş Salatü ve Selamu a-la Aşrafı El Anbiya ve El Mursale Nebiyyina Muhammedun Ve ala a'lihi ve Aziehbihi Ha'cma'yn Muhallif Hadis getirir ki Heç zaman, heç kaç deməməlidir ki, mən təmbələm və yaxud mən bacarmaram əlimdən gəlmir Allah subhanahu tealə insanların hamısı nəyini yaralır? İstə ilə Allahdan istəməklə və əzmkarlıq göstərməklə bu istədiyin axır əvvəl nail olur yalnız istəmək lazımdır Allahdan və ümidi üzməmək hər bir sahədə hansı sahəni Yürəyindən keçir, seçirsənsə, o sahədə istəyib, axıra qədər, laf son nöqtəyə qədər çalışıb ora çatmaq lazımdır. Ayşə radiyaların hüravayt edir ki, Peyğəmbər s.a.v diyamüləyəli heç zaman tərk etməzdir. Yorulanda da, xəstələnəndə də, oturan yerdə qılardır. Amma qılardır. Az da olsa, qılsan, o gecə vaxtdır. O gecə vaxtdır ki, durub 5-10 dəqiqə Allaha fikirləşirsən və ağlıva nələr gəlir nələr dərk edirsən o zaman nələr gözün qabağında canlanır onu bir dənə o gecə durub qibadət edib fikirləşən adam qədrini bilə bilər sözsüz ki şirin yuxudan, şirin yataqdan yumuşaq yataqdan qalxmaq çətindir ancaq kimlər ki özünü o şirin yuxudan oyadır, yataqdan qaldırır 5-10 dəqiqə Allahı yad etmək üçün. Onlar onun qədrinin yaxşı bilir. İnsanın həm elmi artır. Allah tala ona imkan verir. Beyin daha yaxşı işləyir. Həm də dünya görüşür. Baxanda, hadisələri izləyəndə onlara daha yaxşı dərk elməyə, başa düşməyə Allah kimi olur. Hər adam Xəbərləri də qulaq aza bilər, qəzetdə oxuya bilər, kitabda oxuya bilər, Quran da oxuya bilər. Amma onun o, oxuduğu, baxdığı, başa, üçün, başa düşməsi üçün, dərk etməsi üçün açar Allahın elindəri. Allah istəməsə, o heç vaxt başa düşməyəcək. Yalnız baxacaq, təəccüb nə ki? nə olan şeydir? Maşın qəzaya vuradı, içindən adam saxacaq. Maşına qıraqdan baxırsan ki, buradan saxacaq bilməz heç kez. Amma bu sağ çıxdı. Hə, təsadüfdür. Şölləşmə izə, təsadüf olmur. Yalnız ya və yalnız Allah Sübhana Taala'nın isteyi ilə də şey idarə edən odur. Baxın, başqa hadis gətirir. Peyğəmbər (s.ə.s.)lə bax məraşib peyğəmbərdi. Amma Uhud döyüşündə artıq Resulullah (s.ə.s.) görür ki, onun üstündə təhlükə gəlir. Onu da öldürə bilərlər. Hələ Allahın əmanətini tam çatdırmıyıb insanlara. Tam təbliğ edib qutarmıyıb. Hələ İslam qabaqdadır. 8 il var. O döyüşünü, icrətin 2-ci ilində baş verib. Və Rasulullah s.a.q. Qoruyanlar o da dəlildir ki, indi qardaşlar bəzilərdir ki, axrana götürmək olmaz. Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Belə ki, danışır. Amma o şəxsdə ki, doğrudan da insanların nəzərindədir, daima. Daima onların düşmənləri onlara qəst etmək istəyir. Onların axıra nasıl olmağı labuddur. Peyğəmbər s.ə.mənin atrafında sahəbələr olar. Və müşriklər artıq o müsəlmanların zərgələrini dağıdıb Peyğəmbər s.ə.mə tərəf gəldikdə bir-bir sahəbələr özlərini atır onlardan döyüşə. Bir-bir şahid olurlar. Axıra qalır sədimlə bir vaxt Radiyallaha hanım. Peyğambar s.a.v. hələ heç bir sahabiyyə deməyib ki, Atam, anam sənə fədə olsun. Yalnız bu sahabiyyə deyir. Deyir, anam sənə fədə olsun, at. Ən dəqiq oxatan olur. Hər bir oxu bir müşrikə deyir. Yəni, bir dənə də oxu boşa çıxmır. Bir-bir müşrikləri bitir. Yəni, qoruyur Peyğambar s.a.v. Buna baxmayaraq, onlardan hansısa bir fürsət tapıb, Peyğambar s.a.v.nin dişlərini sandırır əlindəki o dəmirlə. Atar Rəsulullah s.ə.v dişlərini sındırır, üzü də yanağı partlayır, qan axır və sahabilərdən biri qaçır qanı başlayır içməyə ki, ona bərəkət gəlsin. <gülüyor> Allah bilir, bu ancaq Peyğambərə xas olur. Biz <gülüyor> deyə bilmərik ki, bir birimizin qanını içəyir ki, bərəkət gəlsin. <gülüyor> Vampirlər kimi. Amma Peyğambər s.ə.v əqiqətən, qanı bərəkət ol, bərəkətli olub. Dəstəmaz suyu bərəkətli olub. Bu demək deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v. yoxu ilə gedən hansısa bir şeyhin bərəkəti var. Onun dəstəmaz suyundan içmək olar. Dəstəmaz aldıqdan sonra bölüşdürürlər, içirlər ki, bərəkət gəlsin və s. <coughs> Dərsin sonunda yadma salarsınız bir qəribə şey danışacağım. Başqa yol, başqa yolla bərəkət istəyirlər. Allah pis Danışacaqım inşallah dərstən sonra. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.və tərindən, baxamımızın tərindən pis, iyi gəlir. Və hədislərdə də oxuyuruq ki, cənnətdə bizdən yediyimiz tərlə ifraz olacaq. Ayaq yoluna kiçik böyük etməyəcəyik. Belə şey olmayacaq. Cənnət təmiz yerdə. Orada belə şey olmayacaq. Ifraz edəcək tər vasitəsilə. O tərdən də gözəl ətirisi gələcək. Hanga qənnətdə bizim üçün? Amma Peyğəmbər s.ə.və bu dünyada da ətirindən, tərindən gözəl iyi ətirisi gəlirdi. Ənəsi ibn-i Məlikin anası, radiyallaha ana. Peyğəmbər s.ə.və bir dəfə yatdığı zaman gətirir onun xalının yanına bir qab qoyur. Ki tər damcıları o qabın əsinə təkəcə. Rasulullah s.ə.və o yanır yuxudan, dir, bunu nə inirsəm? Deyir, ətirin içinə qatıram ki, daha da gözəl iyi O ancaq Peyğəmbər s.a.sələm üçün olur. Yəni, düzdür. İndi deməyimiz bunu hansısa kitabdan oxuyur, qədis kitabından, qarixdən. Bunu deməyimiz biraz insanlar üçün gülməli gəlir. İnandığızı deyil. Və biz bununla çalışmırıq insanlara Peyğəmbər s.a.sələmin kim olduğunu göstərək. Tərlə Peyğəmbər s.a.sələmi tanıttırmaq lazım deyil. Və yaxud dəstəmasiyyə ilə, və yaxud nə ilə, nə ilə onun gətirdiyi Quranla tanıttırmağımız Və bir də o hədislər ki oxuyuram, təsdiqinini də görürsüz bu həyatda. Bununla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanıtdırmaq kifayətdir. Bəzən deyir, bir tükünü hər dəsa saxlayırsan illər boyu, deyəsən onun tüküdür. Allah bilir, o da o deyil. Və sərələr. Yaxşın ki Rasulullah sallallahu əleyhi və dişləri qalmayın. Sümüyü qalmayın ki onu saxlasınlar. İdişi sınır, qədir, qalmır <gülüyor> Sonra müəllif Adlar barəsində danışır Ad qoyanda da fikir verir Bu nədir? Niyəz qulu Vəli <gülüyor> <gülüyor> ad qoymaq olmaz Nə bilim, kimin qulu Kimin neyi Hey, dan yaşın. Qova. Qova. Abdul Şems, Abdul Muttalib, bilm Abdül, nə. çura boş-boşadlar qoyurdular. Güneşin qulu, nə bilim, Muttalibin qulu, nə bilim, kimin qulu, kimin qulu. Çura Abduləhəsən. Peyğəmbər sallallahu də yavaş-yavaş onları başlayıırdı dəyişdirməyə. Abdul falan şey olanların hamısını Abdullah eləyir. Abdullah, Abdurrahman Və deyir ən gözəl adlar Allah üçün Abdullah, bir də Abdurrahman de. <coughs> Biri gəlir, adı olur Abul Həkam Hökm atası Deyir, buna abdur ancaq Allaha bəxsus O da hökm verən, necə hökm atası Adını qoyur Ebu Şurey deyir, Bir gündən sonra sən Ebu Şureysin Əmsinin Peyğəmbər s.v. deyir ki Mənim adımı özünüzə qoya bilərsiniz. Əhməd, Məhəmməd, Mustafa və s. Muxtar və s. Amma kuniyamı götürməyin. Gö gö kuniyamı götürməyin. Əbul Qasim, Əbu İbrahim, Əbu Abdullah, belə şey götürməyin. Xüsusən də Əbu Abdullah bəlkə də demək olar başqa qəstlə. Ki kiminsə oğlun adı, doğrudan Abdullahdır. Amma Əbul Qasim, laf, oğlunun adı Qasım da olsa, Əbul Qasim demək olmaz. Çünki Əbul Qasim, xüsusiləşir ki, bu yalnız Peyqəmbər s.ə.vdir. Bu nə məqsədindən deyir, Peyqəmbər s.ə.v? Allah bilir. Bir nəfər e, qadın gəlir Peyqəmbər s.ə.v. yana, bir sənə adın nədir? Qadındır Asiya. Asiya yox, ha? Firavunlar qadının adından yox. Asiya. Asiya mənası da Asiya olan deməkdir. Deyir, sənin adın Asiya yox, cəmilədir. Cəmilə, yəni gözəl, cəmilə sözündədir. Adını dəyişdirir. <coughs> Buyur, bir kişi gəlir, onun da adı Asiya olur. <coughs> dəyişdirir, deyir, sənin adın Muteyli, itaat edərim. <coughs> Sonra, əvvəlki hədislərdə danışmışdım sizə ki, Cəbrəl ə.sələm, Gəlir xədicəni müjdələyir, rədiyəllərin həmin. Salam verir Allah tərəfindən, Allahın salamını, bir də özünün salamını və sonra cənnətlə müjdələyir. Bu hədisdə isə Səvrayal a.s. gəlib Aişəni şəxsən özü salamlayır. Deyir ki, mənim salamımı və Allahın bərəkətini, rəhmətini və bərəkətini ona satdırır. Abdullah ibn-i oğlu olur. Peyğəmbər s.ə.m. 30 durur, onu dizinin üstündə. Dur, Əlini başına çəkir, belə sığalayır. Deyir, sənin adın oğlu Yusif. Yə, bunlar hamısı göstərir ki, insana, yəni uşağa yaxşı adlar qoymaq lazımdır. Mənim yadımdadır ki, o vaxt nənəm danışırdı. Adları, bəziləri o vaxtlar necə qoyurdular. Şəhəl də yanına açırdı quranı. Nə çıxdı orada? Onu qoyurdu. Biri də gəlib açıb, Rəhman surəsi Əbiyəyə ələ, irabbikuma tükəzibən Qoydu adını tükəzban. Tükəzban, elə bilir, yaxşı idi. Tükəzibən, Allahın anısını emlətini ne yalan sayırsınız. Yalan sayırsınız deməkdir tükəzban. İndi gör, bunun adına bax, tükəzibən. Əlbəttə qardaşlar deyir ki, hətta münafıq adları da olur. Münafıqə düşür, <gülüyor> kafirə düşür. Qafir. Yaxşı ki, Allah'a düşmür. Kafir. <gülüyor> Sonra bir nefer gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Deyir ki, "Ha <gülüyor> nədir? Bir hüzün. Ey vaxtın adı oldu səh. Asanlaşan, yenə Hər, hər həmişə asanlıq gələn. Rəsulullah sallallahu əleyhi və balaca uşaqlara qarşı çox rəhmli idi. Bir Abu Musa radhiyallahu feolur İbrahim qoyur onun adına. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xurmanı götürür əzir ağzında. Qətra verir uşağa. Bir Allah bərəkət versin. Görün Əli radiyallahu anhı yənizə kuniyyə qoyur Əmzinin abu Hureyra yənizə kuniyyə qoyur Səli ibn-i Saad Əs-Səadi edir ki Bir dəfə Əli radiyallahu anhı Fatımə ilə radiyallahu anhı deyəsə Söz-söhbət olur arasında Evdən çıxır Təzəblənir çıxır evdən gedir Divaran dibində uzanır yerə Fikirləşir Nəyəsə, və külək yavaş-yavaş torpaqı onun qarnının üstünə gətirir, qarnı toz olur, tamam, yerdə. Peyqamber də gəlib kesir, görür ki, uzanıb yerə, qarnında bütün toz torpaqdır. Deyir, sənin adın qaldı, hə bu, torpaq, torpaq atası. <gülüyor> Səra, bu Hüreyrə də radiyallarına bilirsiniz, o qədər pişi ilə, baxaca oynayırdı. Əb Ərərə pişiydi atası deməkdir Bu da dəlildir ki, pişiy sağlamı olar <gülüyor> hı? Hı? <gülüyor> Torpaq atası Torpaq <hı? gülüyor> atası Torpaq yaradısı demir ki, torpaq atası deyir As-salamu allahu aleyhi da